A Tempő Királynéja Egy kilenc éves gyermek számára, akinek egész világát, amióta az eszét tudja, csak egy patak, trágyagödrök és falusi háztetők alkották, páris felfedezése valóságos varázslatnak tűnhet. De minek nevezhető akkor, ha ezen a felfedező úton egy fiára oly büszke, oly boldog apa vezeti, aki felöltöztette, megfésültette, megfüröztette, beillatosította gyermekét, a legszebb üzletekbe vitte, édességekkel halmozta el, igazi pénzzel telt erszényt akasztott övére, és hímzett cipővel ajándékozta meg. Zsannot, vagy Giannino káprázatos napokat élt át, és az a sok szép ház, ahová bejutott, mert Gucsó a legváltozatosabb ürügyekkel, sőt, gyakran anélkül is sorra látogatta egykori ismerőseit, csupán azért, hogy gőgösen kimondhassa: A fiam! és megmutassa ezt a világon egyedülálló csodát és tökét. Egy kisfiú, aki jó Ilde Franci kiejtéssel Padre Mionak szólította. Ha valaki csodálkozott Giannino szőkességén, Gucsó indiszkréciót közlő áldiszkrét hangon célozgatott a fiú anyjára, egy nemes származású személyre, miközben kísér rejtélyes és egyben kérkedő képet vágott, mint az olaszok általában, ha úgy tesznek, mintha el akarnák titkolni hódításaikat. Így Párizs minden lombardja, a peruzzik, a boccanegrák, a makkik, az Alvicic, a Frescobaldic, a Scamodic és természetesen Signor Bocaccio is mindenről értesült. Tolomei nagybácsi egyik lehúnyt másik nyitott szemével, súlyos pocakjával és merev lábával, ugyancsak részt vett ebben a tüntető kérkedésben. Ó, ha guccsó a kis Gianninoval ismét letelepedhetne Párizsban, az ő házában, milyen boldogságban telnének el az öreg Lombard életének még hátra lévő napjai? De ez megvalósíthatatlan ábránd volt csupán. Ugyan miért is nem akarta az az ostoba Konok Mári de rendezni ezt a házasságot? Miért nem akarta megosztani életét a férjével? Tolomei bár a legrövidebb utazástól is irtózott, Hajlandó volt neflőbe menni, hogy még egyszer utoljára megpróbálja rendezni az ügyet. De hiszen nem kérek többé belőle, bácsikám, jelentette ki Gucsó. Nem fogom tűrni, hogy csúfot üzzenek becsületemből. Aztán miféle öröm lenne egy olyan asszony mellett élni, aki nem szeret? Bizonyos vagy ebben? Egyetlen jel volt csupán, amely feljogosíthatta volna gutcsót erre a gondolatra. A gyermek nyakában felismerte azt a kis erekét, amelyet egykor a Márszei kórházban kapott, Clemencia királynétól, és később tovább ajándékozott a nagybeteg Marinak. Anyám leakasztotta a nyakáról, és az enyémre tette, amikor a bácsikáim kegyelmethez vittek. Magyarázta a gyermek. De hihete valaki egy ilyen bizonytalan jelnek, egy olyan cselekedetnek, amelyet talán csak a vallásosság sugalt. És Bovilgrófia igen határozottan nyilatkozott. Ha meg akarja tartani a gyermeket, el kell őt vinnie szienába, minél előbb, annál jobb, mondta Gucsónak. Beszélgetésük az egykori főkamarás Préoklersz mögötti palotájában zajlott le. Buvil a magas falakkal körülvet kertben sétálgatott. Amikor meglátta giannino könnyes lett a szeme. Mielőtt arcon csókolta volna a gyermeket, a kezét csókolta meg, és tetőtől talpig végig suttogta. Igazi kis herceg, igazi kis herceg. Közben a szemét törölgette. Gucsó csodálkozott ezen a túlzott felinduláson, de mélységesen meghatotta, mert az iránta érzett barátság megnyilvánulásának vélte. Ahogy mondja, uram, igazi kis herceg, felelte boldogan. És ez nagyon meglepő, ha elgondoljuk, hogy mindeddig csak falusi élethez szokott, és hogy anyja végül is csak egy paraszt leány. Bovél bólogatott. Igen, igen, mindez nagyon meglepő. Vigye magával, ez a legjobb, amit tehet. Vagy talán nincs a legszentebb atyánk, legfelsőbb engedélye? Ez alkalommal két poroszlót adok kíséretül a királyság határáig. Nehogy valami baj érje kegyelmedet, vagy ezt a gyermeket. Mintha kényelmetlen lett volna számára kimondani, a fiát. Isten áldja, kis hercegem, csókolta meg búcsúzóul giannino -t. Vajon viszont látom-e valaha? Ezután szapora léptekkel odébbált, mert szemét ismét elöntötte a könyv. Igen, ez a gyermek nagyon is fájdalmasan emlékeztette a nagy fülöp királyra. Visszamegyünk sajba? kérdezte Giannino május 11-én reggel, amikor meglátta az előkészített utazóládákat és nyeregmálhákat. Nem látszott rajta a türelmetlenség, hogy mielőbb visszatérjen a tanyára. Nem, fiam, felelte Gucsó. Előbb Szienába megyünk. Anyám is velünk jön? Nem, most nem, ő csak később jön utánunk. A gyermek látszólag megnyugodott, Gucsónak eszébe jutott, hogy giannino apjával kapcsolatban kilenc éven át hazugságokkal traktálták, és most majd újabb hazugságokat fog hallani anyjáról. De mi mást tehetne? Egy napon talán majd azt is el kell hitetni vele, hogy meghalt az anyja. Indulás előtt Gucsónak még egy látogatást kellett tennie, a legcsodálatosabbat, és talán a legfontosabbat. Üdvözölni kívánta Magyarországi Klemenciát, az Özvegy Királynét. Hol van Magyarország? kérdezte a gyermek. Nagyon messze, kelet felé. Hetekig tart az utazás odáig. Csak nagyon kevés ember járt azon a tájon. Miért van Párizsban ez a klemencia úrnő, ha egyszer Magyarország királynéja? Ő soha nem volt Magyar királyné Giannino. Az apja volt Magyar király, de ő Franciaország királynéja lett. Akkor ő Szép Károly király felesége? Nem, a király felesége Dévrő úrasszony, akit éppen ma koronáznak, és mindjárt el is indulnak a királyi palotába, hogy lássanak valamit a Száncsapelban lezajló szertartásból. Így Giannino egy minden eddiginél szebb utolsó emlékkel hagyhatja el Franciaországot. Gucsó, a türelmetlen Gucsó, sem unalmat, sem fáradtságot nem érzett, amikor ennek a kis koponyának olyan látszólag magától értetődő dolgokat magyarázott, amelyek egyáltalán nem is voltak magától értetődők ha az ember már régtől nem ismerte őket. Így lehet kitanulni a világot. De hát akkor kicsoda ez a clemencia királyné, akit most meglátogatnak? És honnan ismeri Gucsó? A Tempelnegyedben a Lombardok utcájától az Üvegesek utcáján át nem nagy a távolság. Útközben Gucsó elmesélte a gyermeknek, hogyan utazott Nápolyba, Bovél grófjával. Tudod, azzal a kövér úrral, akit valamelyik nap meglátogattunk, és aki megcsókolt téged. Hogy nőül kérjék ezt a hercegnőt, a már meghalt tizedik lajos számára. Elmondta, hogyan utazott azon a hajón, amelyik klemencia úrnőt Franciaországba hozta, és hogy mielőtt Márszejben kikötöttek volna, egy nagy viharban, csak nem a tengerbe veszett. A nyakadban viselt Erekét is tőle kaptam. Ezzel köszönte meg, hogy megmentettem a vízbefulladástól. Később, amikor Klemencia királynénak fia született, Gianino anyját választották dajkájául. Anyám erről soha nem beszélt, kiáltotta csodálkozva a gyermek. Így hát ő is ismerte Klemencia úrnőt. Giannino tudni akarta, hogy nápoly Magyarországon van -e. Időnként egy-egy járók előbe ütköztek, félbe szakadt egy megkezdett mondat. Egy vízárus vedreinek csörömpölése miatt elsikadt egy válasz. A gyermek csak nehezen tudta rendszerezni a hallottakat. Így hát, tejtestvére vagy az utószülött kis Jánosnak, aki öt hónapos korában halt meg. A tejtestvér szó értelmét jól ismerte Giannino. Kressaiben gyakran esett szó ilyesmiről. Vidéken igen sok tejtestvér van. De egy király testvérének lenni? Volt miről gondolkodnia? Mert a király egy magas, erős ember, fején koronával. Soha nem hitte volna, hogy a királyoknak is lehet tejtestvérük, de még azt sem, hogy a királyuk valaha kisgyerekek lettek volna. Utószülött. Ez egy másik furcsa szó. Olyan távol, mint Magyarország. Anyám ilyesmiről soha nem beszélt, ismételte meg Giannino. Már-már haragudott az anyjára, hogy ennyi érdekes dolgot eltitkolt előtte. És miért hívják tempülnek azt a helyet, ahová megyünk? A templomosok miatt. Ó, persze tudom, ők azok, akik leköpték a keresztet, egy macska fejet imádtak, és megmérgezték a kutakat, hogy az övék legyen a királyság minden pénze. Ezt a bognár fiától hallotta, az pedig az apja szavait ismételte, és az apa Isten tudja honnan vette. Guccsó számára nem volt könnyű ebben a tömegben ilyen rövid idő alatt elmagyarázni gianni hogy az igazság kissé bonyolultabb. Aztán a gyermek nem is értette, hogy a királyné akit most mennek meglátogatni, miért lakik ilyen gonosz embereknél. Már nincsenek ott, Figliomio, nincsenek többé templomosok. Ez az egykori nagymester székhelye. Jacques de nagy mesteré, Az övé? Mutass szarvat, fiam! mutas szarvat az ujjaiddal, amikor ezt a nevet kiejted. Miután a templomosokat megsemmisítették, megégették vagy elkergették, a király elvette kastélyukat, a tempelt. Melyik király? Szegény Giannino nem ismerte ki magát ennyi uralkodó között. Szép fülöp! Te láttad a szép királyt? A gyermek már hallott erről a félelmetes és most oly nagyra becsült királyról, aki ugyancsak az ő születése előtti világ árnyaihoz tartozott. Gucsó meghatódott. Igaz, a fiam akkor még nem élt. Számára ez a név annyit jelent, mint Szent Lajosé. És amikor a tolongás miatt csak lassabban lépkedhettek, megszólalt. Igen, láttam őt. Sőt, itt valamelyik közeli utcában, két pórázon sétáltatott agár miatt, csak nem fellöktem. Párizsba érkezésem napján, tizenkét évvel ezelőtt. És az idő, mint egy hirtelen rázóduló óriási hullám, amely elborítja, majd szerte sodorja az embereket, a vállára nehezedett. Az elmúlt napok tajtékja összecsapott körülötte. Lám már ott tart, hogy az emlékeit idézgeti. A templomosok háza tehát szép Fülöpé lett, folytatta. Aztán Lajos királyi. aztán Hosszú Fülöp királyi, aki a mostani király elődje volt. És Hosszú Fülöp király Clementia királynénak adta a tempelt. Cserébe a Venszanni kastélyért, amelyet a királyné férje Lajos király hagyott rá, a végrendeletében. Pádre Mio, úgy szeretnék egy ostyát. Az egyik boltocska felől finom ostya illat csapta meg az orrát, és ettől egy csapásra érdektelenné váltak számára a királyok, akik amúgy is túl gyorsan követték egymást, és kastélyokat csereberéltek. Azt tudta már, hogy ha a mondatot Pádre Mioval kezdi, Mindent megkap, amit csak kíván. De a recept ez alkalommal nem vált be. Majd visszafelé kapsz ostját. Most bepiszkítanád magad vele. Nehogy elfeledd, amire tanítottalak. Csak akkor beszélj, ha a királyné megszólít. És térd le, amikor kezet csókolsz neki. Mint a templomban? Nem úgy, mint a templomban. Gyere, majd megmutatom bár a sérült lába miatt nehezen fog menni. A járókelők számára valóban furcsa látvány volt az alacsony termetű sötét arcbőrű, idegen, meg a szőke gyermek, amint egy kapu benyílójában a térdhajlítást gyakorolta. Aztán gyorsan felállsz, de nehogy meglögd a királynét. Jacques de Molay ideje óta a épülete alaposan megváltozott, főképp azért, mert különböző rendeltetésű részekre osztották. Clemencia királyné rezidenciája mindössze a négy oldalt kiugró szögletes, nagy toronyból, a kövezett udvar körül elhelyezkedő melléképületekből, kocsiszínekből, istállókból, valamint egy félig veteményes, félig virágos kertből állt. A hajdani komtóri székhely magas fallal elválasztott többi részének, a lovagok szállásainak, a fegyverkovács műhelyeknek, a kézművesek műhelyeinek más rendeltetése volt. Ez a katonai gyülekezőhelynek szánt gigantikus udvar most néptelennek csak nem kihaltnak tűnt. A clemencia királynéra várakozó fehér függönyös díszes gyaloghintó, olyan volt, mint egy hajó, amelyik véletlenül, vagy szorultságból egy elhagyott kikötőbe tévedt. A gyaloghintó körül néhány csatlós és inas ellenére az egész a kietlenség és elhagyottság képét mutatta. Guccio és Giannino azon a kapul lépett a tornyába, ahonnan tizenkét évvel ezelőtt a börtönéből elhurcolt Jacques de Molay indult a vesztőhelyre. A termeket rendbehozták, de a kárpitok, a szép elefánt csont, ezüst és aranytárgyak ellenére, ez a katonai építmény súlyos boltíveivel, szűk ablakaival, a zajokat tompító vastag falakkal és arányaival, Mégsem egy nőnek, és nem egy 32 éves asszonynak való lakhely volt. Itt minden azokra a köntösük felett kardot viselő kemény férfiakra emlékeztetett, akik egy ideig a kereszténység teljes szupremáciáját biztosították, a régi római császárság határain belül. Egy fiatal özvegy számára a templom olyan lehetett, akár egy börtön. Klemencia úrnő nagyon kevés ideig várakoztatta látogatóit. Már a szertartáshoz öltözve, fehér ruhában, melkendővel, vállán, királyi palástal és fején aranykoronával jelent meg. Igazi királyné, amilyet a festett templomi üvegablakokon látni. Giannino azt hitte, hogy a királynék életük minden napján így öltöznek. A szép, pompázó szőkeségű magyarországi klemencia tartózkodón és kissé szórakozott pillantással nézte látogatóit. Kötelességtudon rájuk mosolygott, egy hatalom és királyság nélküli királyné mosolyával, amelyet kényszeredetten vett oda, a felé közelítő népre. Ez a sírbolt nélküli halott, véget érni nem akaró napjait haszontalan tevékenységgel töltötte ki. Ötvös munkákat gyűjtött, már csak ez érdekelte a világból, vagy legalábbis úgy tett, mintha érdekelné. Gucsó több érzelmet várt. Számára kissé kiábrándító volt ez a találkozás, de a gyermek egy égi szentet látott maga előtt, csillagos palástban. A magyarországi úrnő az alkalomhoz illő kérdéseket tett fel. Az uralkodók ezzel élénkítik társalgásukat, ha éppen nincs mit mondaniuk. Gucsó hiába próbált a közös emlékeikre terelni a beszélgetést, Nápolyra, a viharra, a királyné megkerülte a témát. Valójában minden emlék szenvedést okozott neki, tehát elhárította az emlékeket. És amikor Gucsó, hogy Gianni óra terelje figyelmét megszólalt, Úrnőm, szerencsétlen fiának tejtestvére. Klemencia szép arcán, csak nem vad kifejezés suhant át. Egy királyné nem sír nyilvánosan, de valóban lelki ismeretlen kegyetlenségben bemutatni ki egy eleven szőke üdegyermeket, aki korát tekintve az övé is lehetne, és aki ugyanazt a tejet szívta, mint az ő fia. Nem a vér szava szólalt meg. Csak a boldogtalanságé. És talán a napot is rosszul választották meg. Klemenciának koronázása óta immár Franciaország harmadik királynéjának koronázásán kellett részt vennie. Kényszeredett udvariassággal kérdezte. Mi lesz e szép gyermekből, ha felnő? Bankár lesz, úrnőm, mint mi valamennyien, legalábbis ezt remélem. Clemencia királyné azt hitte, hogy Gucsó valamely adósság miatt kereste fel, vagy azért, hogy a nagybátyja szállította egyik aranyserleg vagy ékszerárát követelje. Annyira megszokta a hitelezőket. Amikor megértette, hogy a fiatalember csupán látni kívánta, meglepődött. Hát vannak még emberek, akik csak köszönteni akarják, és nem kérnek tőle sem pénzt, sem másféle szolgálatot. Gucsó figyelmeztette a gyermeket, hogy mutassa meg a ő őfelségének a nyakába akasztott erekét. A királyni nem emlékezett rá, és Gucsónak kellett felidéznie a Márszei kórházban tett látogatását. Clemencia elgondolkodott. Ez a fiatalember szeretett engem. a vigasza az asszonyoknak, akiknek szerelmi élete túl korán abba maradt, és akik csak a sugalt érzelmek megnyilatkozásaira figyelnek fel. Lehajolt, hogy megcsókolja a gyermeket, de Giannino gyorsan letérdelt, és ő csókolt kezet a királynénak. Clemencia csak nem gépiesen nézett körül, valami férét keresett, és szeme megakadt egy zománcos dobozon. Bizonyára szereted az édességet, nyújtotta a gyermek felé a cukorkatartót. Őrizd meg ezt, és Isten óvjam! Ideje volt hát indulni a szertartásra. A királyné fellépett a gyaloghintóba, behúzatta a fehér függönyöket, aztán heves fájdalom lepte meg amely egész testéből, melléből, derekából, lábszárából, és e sok felesleges szépségből fakadt. Végre sírhatott. A tempel utcában nyüzsgő sokasága, szajna, a cité irányába igyekezett, hogy valamit láthasson a koronázásból, ám bár valószínű, hogy saját magánál nem fog egyebet látni kézen kézen fogta Giannino t és mintha a királyné kíséretéhez tartozna, megindult a gyaloghintó után. Így jutottak át a pénzváltók hídján. Besétáltak a palota udvarára, és ott megálltak, hogy szemügyre vegyék a saint igyekvő díszruhás nagyurakat. Többségüket ismerte Gucsó, és meg is tudta nevezni őket a fiúnak. Íme, a koronája révén a szokottnál is magasabb Maudartois grófnő, és még nála is ölesebb termető unokaöccse, Robert gróf. Philipp de Valois nagyúr, jelenleg Franciaország perje, oldalán sántikáló felesége, aztán Burgundi Johanna, a másik özvegy királyné. De ugyan ki lehet a most érkezett 18 és 15 év körüli ifjú pár? Gucsó a szomszédjaihoz fordult felvilágosításért. A válaszokból megtudta, hogy Navarrai Johanna úrnőt és férjét, Filip Dévrőrt látja. Ó, igen, Burgundi Margit leánya most múlt 15 éves, és a körülötte és miatta lezajlott oly sok dinasztikus dráma után férjhez ment. A nagy tülekedésben Gucsó kénytelen volt Giannino-t a vállára emelni. Elég nehéz volt ez a kis ördög fiúka. Most közelgett a Pontiőből visszatért angliai Izabella királyné. Gucsó meglepően kevés változást fedezett fel rajta a hajdani Westminsteri találkozás óta, amikor Robert D'Artois üzenetét vitte neki. De akkor, mintha magasabbnak látta volna. Vele egy sorban lépkedett a fia, az ifjú akvitániai Edvard, és minden fej odafordult, mert a fiú hercegi palástjának uszáját Lord Mortimer vitte, mintha ő lett volna a herceg főkamarása. Éme újabb kihívás Edvard királynak. Lord Mortimer arcán diadal honolt, de koráncsem olyan, mint szép károén, akit még soha nem láttak ilyen ragyogó kedvében. Mert úgy hírlet, hogy a francia királyné végre valahára két hónapos terhes. És a mindeddig halogatott ünnepélyes koronázással tulajdonképpen ezt köszönik meg neki. Giannino hirtelen gucció füléhez hajolt. Pádre, Padre, padre Mió, suttogta. Az a kövér úr, aki a múltkor megcsókolt a kertjében. Itt van és engem néz. Az előkelőségek között szorongó derék buvél fejében ugyancsak zavaros és fájó gondolatok kavaroghattak, amikor egy lombárt kalmár vállán lovagolva megpillantotta Franciaország igazi királyát, akiről mindenki azt hitte, hogy Szándöni egyik kriptája mélyén nyugszik, miközben második utódjának feleségét koronázzák. Még aznap délután a Dijon felé vezető úton Bovil grófjának két poroszlója kísérte a szőke gyermekkel utazó szienai férfit. Gucso Balioni azt hitte, hogy fiát viszi magával, holott valójában a trón igazi és törvényes birtokosát rabolta el. És ezt a titkot csak egy madári koltozástól hangos, avinyoni szobában imádkozó, méltóság teljes aggastyán, a préokléri kertjében sétálgató egykori főkamarás, meg az Ildafrance egyik rétjén sírtogáló, mindörökre reményét vesztett fiatalasszony ismerte. A templom lakója az özvegy királyné pedig továbbra is miséket mondatott egy halott gyermekért.